Rugăciunea ție unuia împăcătuit, dar numai ție unuia și slujim are o mare însemnătate teologică, adică îi slujim lui Dumnezeu, dar nu putem trăi împreună cu el. Aceasta este o glindă care descoperă urățenia noastră. Astfel, omul crește duhovnicește și înspre cele de jos și înspre cele de sus. Smerenia are multe trepte. Cea din este recunoașterea păcătoșeniei. A doua, când omul se compară pe sine însuși cu legea desăvârșită a lui Dumnezeu și vede că este mai rău decât întreaga lume. A treia este primirea harismelor ca daruri ale lui Dumnezeu. A patra este vederea smereniei lui Hristos. Când spui rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase miluiește-mă să te oprești la Iisuse al meu, dacă ai lucrare, este firesc să simți dragostea către Hristos. Aceasta arată o lucrare a unui har de o măsură mișlocie. Să repetăm așa de câteva ori, iar mai apoi trebuie să insistăm mai mult pe Miluiește-mă pe mine, păcătosul, căci este necesar acest simțământ al păcăinței. În timpul rugăciunii sunt importante două lucruri. Primul Tinderea plină de având către Hristos, fără a cerceta alte lucruri, vedenii, glasuri, lumini, ci să avem atenția noastră către persoana lui Hristos. Al doilea lucru, plânsul neîncetat și pocăința adâncă. Monahul trăiește plângând. Aceasta este starea lui firească. Nu este nimic ciudat aici, deoarece este vorba despre un prea plin al dumnezeștii dragoste. Celui ce este cercetat de Harul lui Hristos, rugăciunea îi devine de la sine lucrătoare. Inima grește singură. O va simți zi și noapte. Aceasta este o binecuvântare aparte. Lacrimile sunt trebuincioase pentru monah și pentru creștin. Există lacrimi lumești și lacrimi dumnezeiești. Diferența dintre ele se vedește din aceea că lacrimile lumești egoiste provin din disprețuirea de către oameni, din pierderea vrednicilor și a bunurilor lumești, pe când cele duhovnicești dumnezeiești provin din pocăință, din dorirea mântuirii și a vieții veșnice. Lăudați-L pe El într puterile Lui, lăudați-L pe El după mulțimea slavei Lui. Doamne! Rogu, -te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea, și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Le ochi stă cu mâinile Să